Kärleken från Gud, kapitel 4, verserna 7, till och med 21. 7. Mina kära, låt oss älska varandra. Ty, kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. 8. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. 9. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Tio. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Elva. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Tolv. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. 13. Han har gett oss sin ande. Och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. 14. Vi har sett och kan vittna om att fadern har sänt sin son att rädda världen. 15. Om någon bekänner att Jesus är Guds son- Förblir gud i honom och han i gud. 16. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken, förblir i gud och gud i honom. 17. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag.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 Jag älskar Gud, men hatar sin broder. Då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett. 21. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder.